Чорні чужі поля, розлога країна, спустошена осінню, купецько-міщанське містечко, старий вокзал із баштами, критими зеленою рибічою вускою, городовий у малиновому кашкеті грізно тягає поперону шаблю, і гімназисти, роззявивши роти, дивляться, як стелятників червонохресні сестри виводять поранених австріяків. Ти ніколи не будеш. Чемпіоном, сказав Ячик. Так погодився Ярослав. Вони мчали по шосе на Братіславу, бо, власне, лишатися у Відні не було чого, і тепер за кермом сидів Ярослав. З чого це все почалося? Був такий же вечір. І так само блищало шосе, коли він повертався в своєму фольксвагені з кракова в Катовіці. Тільки в Ячика не було поруч, бо В'ячик тоді хворий застався в Єрополі, і на тій першості Європи його не було. В'ячик ніколи б не дозволив Ярославові зробити цього. Першість Європи розігрували в Катовіці. Бетонні будови, в сірі поверхні яких віспою в'ївся чорний вугільний пил, велелюддя на вулиці 3 травня, трамваї повільно повзуть крізь натовп обвішані пасажирами, ніби морські катери черепашками. Ярослав знічено блукав містом, у скляних вітринах і вітринках множилося його відзеркалення, розсипалося на частини, гублячись серед золотих та чорних написів, серед манекенних алебастрових усмішок та зелених дешевих плащів. Ярослав зайшов до універмагу «Зеніт», але там почув себе ще гірше. Надто самотнім він був на цьому тривіальному святі комерції, серед чужого гамору, чужих людей, чужих грошей, і тому обмежився першим поверхом, де купив собі за сто злотих невідомо задля чого синій фломастер, олівець із фетровим гнотом, що лишав на папері м'яку яскраво-синю лінію. Ярослав мав два вільних дні. Він легко вийшов у фінал, і те, що він стане чемпіоном Європи, ні в кого теж не викликало сумніву. Якраз перед цією першістю він нокаутував Флойда Джексона, а бій з Майснером довелося припинити в першому ж раунді у зв'язку з повною перевагою Гамалії. Він вийшов з універмагу і, повернувши праворуч, попрямував до готелю Катовіци, біля якого стояв його Фольксваген. Порившись у блокноті, віднайшов адресу старого батькового приятеля, доктора Мойзеса, котрий жив у Кракові. «Я тобі цього ніколи не пробачу», — сказав Ячик. «Я розумію», — сказав Ярослав. Дворжик пам'ятав цього хлопця з першого дня, як тільки він прийшов до них у боксерський зал багато років тому. З педагогічних міркувань В'ячик вирішив показати новачку, що таке бокс, чим він відрізняється від звичайної вуличної бійки, і звелів одному з хлопців, який займався боксом два роки, вийти на ринг. Ярослав, трохи сутулий підліток, виліз на ринг і перше, що зробив, помацав рукавичками канати, чи добре натягнуті. Його завжди цікавили оті канати, з чого вони. Його партнер приготувався до бою. Вони, як справжні бійці, навіть торкнулися один одного рукавичками, і в'ячик колотнув маленьким молоточком по мідній гільзі з-під зенітного снаряду. Бом, перший раунд. Новачок стояв відкритий, ледве зігнувши руки в ліктях. Власне, це була майже стійка Крауч, але не для такого шмаркача ця стійка. Вихованець дворжика працював у лівобічній стійці. Він розпочав атаку за всіма канонами боксерського мистецтва. Два легких, відволікаючих удари лівою в голову і один правою по корпусу з ухилом ліворуч. Але страшний, зустрічний удар в голову повалив хлопця на підлогу, а Ярослав, і сам нічого не тямлячи, нахилився над ним розгублено. Хлопець встав і пішов плюватися кров'ю у спеціальну білу миску з водою. Там уже плавали чиїсь червоні плівки. Тоді у Ярослава ще не було спеціальних еластичних бинтів, і він бинтував п'єстуки зеленими дівчачими стрічками. Після цього Дворжак, якого хлопці звали просто В'ячиком, подарував Ярославові справжні бинти і дав додому пару старих чорних рукавичок, з яких вилізало кінське волосся. Новочка одразу прозвали Щасливчиком, бо йому не доводилося бігати до білої миски, в яку завжди наллято було воду. — Я не міг інакше, — сказав Ярослав. — Просто не міг. Дворжик нічого на це не відповів. Був такий самий вечір, таке шосе, на якому можна їхати зі швидкістю 90 кілометрів на годину, і він повертався з Кракова в Катовіці. Доктор Мойзес не хотів його відпускати на ніч, але Ярослав мусив будь-що повернутися до свого готелю, бо старший тренер збірної, напевно, сказився б від люті, коли б не побачив його в номері. Він увімкнув приймача. Такі самотні вечори на шосе інколи дарували йому недовгі хвилини щастя, повного і абсолютного.